А я не хочу, щоб було добре. Хочу, щоб він, нарешті, дзвінком у двері розпоров могильну тишу. Може, у світі війна, може, морче повінь, може, оголосили мобілізацію, і він через те найде. А я нічого не знаю. Навіть брехунця у квартирі нема. Телевізор двоїв зображення, відвезла в ремонт. Ні, швидше двоївся мій розум. А я думала телевізор. Японці розумні у їхніх телевізорах зображення може двоїтись лише від сліз то навіщо я позбавила себе радості бачити і слухати дурниці з телевізора? Але і там сліз і болю не менше, ніж води в тихому океані. Краще вже у цьому бетонному мішку. Ніхто не побачить, ніхто не осудить, хіба лише позаздрять? Господи, де тепер усі ви, що так любите втручатись в чужий спокій? Чому не гамсалите у двері жебраки, дільничі інспектори, податківці, пожежні охоронці, паспортисти, злодії, рикотири? Хіба ви не знаєте, що я сьогодні трясусь у вагоні міжнародного класу, а в моїй квартирі гуляє вітер? Що валіся з моїм багатством іще не розпаковані з часу переїзду в цю осоружну квартиру? Ось дечки, чекають як не на злодія, то на добру душу. Що ви обминаєте мене як чумну? Вам же не 10 годин їзди до мене? Ось тут між книжками затерла весела стара карта автомобільних шляхів України. І як я забула віддати її Богданчикові? Машину переписала на сина, а карту не могла знайти. Тепер знадобилась. Ось яка велика Україна. І звідусюди можна їхати 10 годин. Хоч зі Львова, хоч і з Харкова, навіть із Житомира. Які у нас закручені дороги, як сторінки англійських авантюрних романів. І якщо потрапити в Чуднів, а далі кинутися на Любар, то і трьох діб не те, що 10 годин не вистачить. А хіба можеш проминути, не спинившись ось на цьому роздоріжжі, яке шкіриться не наче паща самого Визовію, чи то на Вінницю, чи то на Хмільник? Якщо не зависнеш до того, на чиїсь шиї, то обов'язково завишнеш тут чи зів'янеш на свіжому Хмелеві і забудеш навіть про рідну матір, не те, що про жінку сльозливих очей. Гай-гай, очі гай, не бачать, серце камінне. Ця сотня раз бачена карта для мене, як для барана Нові Волота».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 Звідки ти їдеш насправді? Може, телефонував із сусіднього дому, дивлячись у мої вікна крізь штори через пристрій для нічного бачення? Усе може бути. Ондечки, на паралельній вулиці п'ять років тому була історія, а розказують потепер у тролейбусах замість анекдотів. Чоловік начебто поїхав на два дні у відрядження, а сам шусьнув у постіль до сусідки поверхом вище. Озгодом навіть додому телефонував з відрядження. Про дітей і здоров'я розпитував. А по двох добах любощів чоловікова пасія серед ночі попросила його винести відро із сміттям. Виніс. Після того звичкою, подзвонив чоловік у двері своєї поверхом нижчої квартири і став на порозі перед дружиною в домашніх капцях і спортивному костюмі. То може йти